او له شو و تا په ما کې زګروشي مې لې او رښتینې شته وای ما نو بیا خدای جل تعالی څه چوک نو خېرې روغره موږ ته دغه ورځو ناشې پاتې شي څه نو روغره نه به څو نه نو ځانو ځا زماده خانه په ناشه ایست پاتځولمې مګ جې با ته راو ته خپل اجدان زرملامته کړم الکه خو باندې وې تکړه و او بیا خدای تعالی ته د توبې استلې بیا بے بی تپو جو کړه تا څوک بزما مانګری په لريشتو کې اتنه وي او مراد یې نه غوړ حلال ابن امیہ همشت در سره ما چې بس بس دغه زما مختدار دي دغه زما سری مشراندی ولی نو بدری صحابه کرام دي بدری دي کنه اقا مالک بدر لنوتره بدرینو ما ویشه دیسه خپل څوک له ما سبب د قصې کوي او دجی یقینو چې بدری صحابه کرام منت الله او سزا قیامت نه قیامت پر اوسه ځانه پریدی کنه خو چې نن بری دنیا کې ما قیامت په زمين کې ما افشما درځي دوی سمدا باد پیغمبر صلی الله علیه و سلم خو تا جواب راوليږي چې د خوندانو لیکي جدا شي سړوسه به کاټو شو کنه بالکل سړی موږ سره خبرې کوي نه بل څه نه بول څه زما غوا دوه مرګره قرون کې بناستې چې جړلې با زو زوا سړی هم درځي د ما هم کنه جمعه به چې را لمه مات بواروله او کله چیز ب مضمون دریدم نو ماته و کتلې وای اما بجا غتره که ما خغرب مقدس دا یو قسم بیکاټو بیکاټ د چا بیکاټ دې کاټیر کا هو دی او منافقین دي خو ناراستی کړه واشرپور جزیرر ور کوله د پاره اوسه بیکاټ شو معلومه دا شو چې سړې ناروا کارو چې دا غې سره بیکاټ سو نه بای کار دو زجر د پاره کول آقا سرد د سنت دیده پیغامبر سلو داره سن پا دیکی تقریباً چی دیر و رجو آفتی آبو نوتم سلام سلام ما ابو قطاده باعتن نواتم آقا تا بی سلامو که آقا سلامو آنه خستا آقا بیا ماویل چلی تا چی چلی ما چی گونا پرده آقا رسول عالم نو پجراشو مای بیا لادم بازات روانو ما دگستان نی باچاد و خانه و خطر آقا اما ته وی لوځکنه زه خبر شو ما چې استاد او مشير تاسو راځي چې راغستې زما خاله راځه تاسو به د دېسته او یو د شهستران به وي خو په شيخه پښنجې الله پګل کاپټان مراده پیدا شو کاپټان مراته تما پیدا شو هغه به ترانه اوږرزه ولا بیا را لمه په دې دورانه تقریبا چې کوم دیه 50 نو پس نا لوی د لښانو ایات راولی ونچو بس دوبان امامی را ونیو پر بخروب بخلوتا اچی چا جی روار کڑی او مرسے ہو یا جبنی ناکو بگرسے بیا اللہ جو شانون جو توبہ قبول اکڑا یا توبہ جی رو پاچھے پایدار پاچھے مجھے توبہ کی یا رو پاچھے نو خلق توبہ آباچھے اور دی رو پاچھے روش ماللی شید تائبیر ہونا یکنا اللہ توبہ لہن کی رحم کون کی رئے یا ایواللہ زنامان اے مسلمانو ایت تاکو اللہ ویرگید اللہ نشید رشتین خلق مل کرتی ہے در جا مل کرتی ہوگئی در دقا سید رشتین خلق مل کرتی ہوگئی ما کړه نجيبنا چې ما دې نه والو په روانه حاله داونه چې چا چا ډېر بندوالو ايته خلفو چې شاته پاريشي د پيغمر صلو الله علیه و الله يرغبوا بيانت زمنا او رغبت بنه کوي خو خي بنا تو ظنن ته بس ردو صلو الله د زنهه لا يرغب ما نو دا چې زان خو خي بنا جوړيږي زانه نه ونه خو غير چنه پيغمر صلو الله د لا يو مين احدكم حتى اكون حب اليه من والدي و ولدي والناس اجمعين نو ایماندار نشي کېدلی تر څو برجوزو تدې محبوب نه ایمه دا ولي ذالک دا بي شک دیو چې دی لا وي سي بم نه راشي کېدو تا زمونته دا ولا نسبه سمانه ولا محمصه نه ولا غفسه بالله ده الله په جنكي الله دې جن د پاره ایله کلمه الله ده پاره په قدم, قدم خدو کافر در کمزبانې یو پچی دی قدم چيلي کاپير و سكي وي چې ان تک شپاور خدای دا پړیاد خو شپاور جړاو کو الله کته تاسو وی خو چپلاستې توره دا واهلی نو پلاست او دا شقدر ده او دا یغیزل کفاره کاپیر چې وسکی د مجاهد پسر باندې دچا پسر د مجاهد یغیزل کفاره والله ينادونا د دې مسلمانانو د ویان ورکړې تاسو همایې دغه ځانونه د دې څخه اوه او دغه په اوامس سچا چې دا بیان ورکړي د عام غړ مناطق دي یا غړ زندي کوي خبر وله شي ولی د مسلمانانو دا دستور دي چې مسلمانچ پناه مسلمان کوړتور وړي ناغت چه زور که شران هم ناروا ده انسانی هم دا دید واجن هم ناروا ده دو پختون هم دا خلاف ده ایو سری دا چو سامج امریکالا ور کنو دا سکا مسلمان ده یا ور منافق ده یا کافر ده کافر بن پناه ور کنو او کنا ایو کافر چیتا نا پناه ور کنو قرآن ور کنو مسلمان چې نا پناه ور کنو تبا اغاو شری پری دا چیتا آپ افغانانو بانیاسو همچنو زنو څښت ته باندې بلادي د داد یم په کې شي کنه او الله جل شانو مهربان زاد دې ان معروس هر شخصي نورو سره سنتیاش تا هر شخصي نورو څه شي دی ازه شته د دې کله بلوا فکر فی الا نشرح ف رسر بین یسرین اذا ففکرته ففرح ملاجبن بابا وی دا رازی قامه والله یا معلومه نه حاصلی صلی منو د دشمنانو یو حاصلوللرا یا که جان راولی یا څومړکی یا غله شکاس ورکی مگر الله په وی کې دی د پارا مل گنا درجات وی لوګنو مکی هغه درجه او درجه دلته ان الله او نکته کې یو کدل را یا یو نوول را یا یو خپل را موږ چې کړی دي لپاره اجر او ثواب دي لپاره جزایر کې الله بوختل هغه اعمال را جوړ کړي دا غي سزا الله جزای دي الله ورکی یعنی اجر ورکی کناش جزاپه ما دا جوړ سره ده و ما کړه مؤمنونه او نجب ناشد ټول مسلمانانو زپای چې لار شي د څلور ټول جهاد ترغيب الى الجهاد دين و دا مدرم نجد طول دكور اوزائي نا, نا نزي تاسو دهاري دالينا منهم دجونا الطائفة نا نزي دهاري دالينا ده دجونا يو الطائفة وحيسا ديرا پا چاقو فقهات راشل کی پجن کی او وي ريح بالقوم دارا چکروا پاس راشد يوتر لهم يرزرون ديرا پا جديو زان باشده بوناهونونا سر خالم پیاما سلاح دي زي او جا قلت مسائل یاده ده, ده, ده پ مسائل بیان کی او دا چې د کنا د طلب جوړې د په راهم دا حکومت دی یا ایوالا جنامن ایب شرمانه قاتلو جنگي غي چا سره الی جنا قاتران سره جتا ستري دی او یجدو شپکارداري چې ودی دی د قاتربتاس کی سختی لرا نرمی دی نه نه کی قاتران دی بایات پتاژ کی چوي نه سختی او نرمی مکوایره قاتر سره والو کویش ان الله الله په و ايزا ما اجلا سوره الكهف ناجو لشي او سوره فمنهم بعض يمناطقون من منا و تصدي و ايبا ايكم كيميو پتاشكي زاددهو زياد كدي سوره اگر پارا, زاد پارا سورت اي سورت ايمان زاددهو زياد كدي سريت پارا هادي پسا کسان جواب مو ميناندي په زادت د تو ایمان زیاتې دغه صورت د داوود او پریمانا او د خوشحالي کې په دی اوریدلو د دې مسلې باندې قران پاکو د مسلمان خوشحالي کې خپقېږي ایمان کې قوت زیاتېږي او کمزوري کېږي د ایمان او د یقین د جوړولو لپاره کتاب د پیاساری قران دې کنه دې ایمان او یقین جوړولو لپاره واحد الای خدای قران کسان اگل خود رون کی مراز منعفقات ده قصادت همی ریشسان زیاتی ده سورت دغیر پارا گندگی لرا او پاسد بلا گندگی نا ایک نا تو شده یو کفر نا بل کفر ما شان کا پیروید ده سورت پا استیزا سر خبشی کا پیرو شوی ریشسان وَمَا تُبْدِشِي وَهُمْ كَافِرُونَ پدا شاوږي دو کافرې او ولایره نه نه دي دا پا منافقانه پا ار نه یو کناجو تعیف تر راز اعظم ملاویږي امتحان ملاویږي په هر کاله مارا تن یا دو او بیا ته بنو باشي والله هم يذكرون جو یا ځان کوي یوزل دو زله الله په پاره تا کې تصور کوي نقصان یا په مال کې یا بدن کې یا په مرز خدا خوېږي کلچه نازل کریشی و صورت بیانو ریشی او صورت نظره گوری باز بازو تا حل یراکو من حد ایا اینی تاسو چوک چوک با نئینی که ناکو دیو گوری بیا از ماسی با سر پرک چاستا وزی و تختی سو من صرفو آبی از تلارشی درس کریدی سو صرفو بیچه او تختی، بازاد تزوک، ناو اختی، صرف اللہ قلوبهم، اللہ جندق سیواری دو جو سینی در اللہ دو قرآن نا، صرف اللہ قلوبهم، او وعد اول اللہ دو جو سروند، چیشی نوعد اول؟ در اللہ دینا در اللہ قرآن جنت نا، زکا چی دیو قوم دینا پویا، آخر صداقت دو پیغمبر، آداغی چکم دینا تاہید، لقد جاء دم يكن نغلی تاسو ته یو امر مینان خوښی کوم استاذ نافز نه عزیز او درانه لگی پیغمبر زم باندې سخت لگی دا به چې تاسو بمشکل کبری و زی یعنی داهیس کله نو واړي چې مسلمان دې په تکلیف شي خیرس لریز تاسو په ایمان باندې او استاذ په تقوا باندې او مومنان باندې جلسو زره هم کون کړي ده فاین تولو کو دې مغواړي د ایمان را وړلو نه او استاذ خبرې دې منلو نه اتو و یا حس بياللہ ازمادت پرکت کافی دیاللہ لا الہ الا هو نشتلای اضربادت غیرد اللہ نا علیه توکل دبا مزانس پرده و هو رب العشدر عزیم آخواند رب العشدر عزیم دی مالک در عشدر عزیم یو اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فشفانا كل ما لنا إلا ان شاء الله وكل كل مشكير رب يشرح لي صدري وييسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي شیوره دی شو را ته د شوره دی باندې سره نو رسو په نورکی نو شو د jihad اور دارین د کتاب دخل کو تسمونه شامل هغه دله چا مو شلچینی بیا فس یوهود او نصارا کتاب بی او تصیبن <تصفح> او قطار نشوته اغه نن بعد د مسلمانانو قسمونه د سورۃ اخر کې لو فانتظروا فقل حسبی الله لا اله الا الله په دې سورۃ سهون تدغم مسالید طاره دلایل پښې دلایل عقلیوم شته هغه لري نقې دلایل هون پښګې او وحیون پښګې تقریبا شفارت اسم دلائل رحید، عقلی دلائل غودي، نقلی دلائل هم پدا و محضور بانی اللہ پاکدل تذکر کری ماشکی سورت که ده جمع و ده قتال باعصورم اللہ جل شان و قدر سورت که ده مسئلہ جمع بطس د پارکی علای کلمت اللہ د پارکی، مسئلہ تعهید د پارکی نو دعوی ده سورت نفیشر کرتقادی پاولکی او د پیشین په شریعت په خره کې اډانه کې سورې نوم او پر سورۃ مایدہ راځي دغه ترتیب بلا قصو بیا شریعانو انام څنګه درشي مایدې بیا ور پسی هیڅ تطابق دا کرانګي پراخ کې دغه دوه مسلې دي نه او شریعی ان نه شېر پټي قضې کې بیان نه شېر په تصرف په دو لمون باندې شمع مين شفیر سفارښت او مشی کولای په زوره اجازه الله نه کړې اذن چې نه کړې په زوره څوک نه سولواله وشته دی مسله عادري کې د دا غالب دي په دلاله عقلیو باندې د عنوان په ستر دې په کتابه حکیم سره الجواب <الفلام> راکټ تل کاهاتو کتابو حکیم دا چکنه کی بیان شو یا رسولانی ای دا کتاب دي چارديان محکم کتاب دي ار حکیم حکیم ار توي چپا خلحان الحکیم او دا حکیم ما کتاب توي چدا خدمت بل دک او ته حکیم وي راه حکیمی د الله کتاب هم حاکم دی هم محکم دی هم حکمت الدوله دی کتاب الحکیم وی قوم به تای حاکم شو حاکم زما محکم او مزبوطه ده دا څوک منشکو نه شي او قابل د نصب نه ده حاکم دی ا دانه کې پته یوهه هغه الکه هم د حکمت زکه حکیم دی حکیم دی قانون دی یو دا خبره خلکو پره د تجربته شمه واه یې پرې دی یو سړی ته منو د دې دغه داسنه په دې خبره باندې چوری کوي خلک ارګې نه کار کوي دا خلکو سره یو او ایمان نه وړي په څه خبره زیره ورکم ان له هر کاره مشریته نه دربدې یقینات شاته د پراه आवाज او مرتبه لري چته حکوله ده قدم السيدق و مفاصرين مختلف معنی زگر کئی يوم قدم السيد الدامن آس رواب الحسن بینو قدمو مین عوامل عبدالله بن عباس معنا کوي مخکې جو کوم عامل کړي دا ویل پر جو تبخص او میلویږي قدمه شي رکھیں سمانس هس ثواب دا وی د خرمان یو یا ما سب کلو مین شرادتې مخکې جو پر چې کم غزلی رحمان خوښي سعادت او نیک بختی لیکل تاخوته ملویږي دعا دا رنګې جو پر اشتار قدمه شکې نا اینفراد صدق مخکې خا اني شفاعت قوم کې مو مسجد موجودي اغا محمد رسول الله دې دارنګ خلګا مر صالحه دي هغه لپاره شفاعت کړي حسن بسیمونه کړي یا صل خسر کې انتقدمه ایمان مجاهد وایي یا کلي مقام دې شفاعت به زوال نه وی مجاهد وایي یا تو شت مرتبه ده منځلای راشه هغه د قدم مسجد کوي زړجا جوړي یا دا مطلب دې چې قدمه مشرکن که مصیبت چونکه ما ته پښوی دي په شاده وفات کده موږ په عالم اسلام سره دغه د قدمه مشارکوي ویندار به یې امام سره مخکې تللی وکړ چې تللی هغه د شفاعت کړم چې کنه او یا اوچته مرتبه شو یا خسوا د بیا زخره مالو د بجنه چې مخ کې لیدل ویل با کافیران یا اولی کافیران یا کنید از ساحر دی جادوگل جادو دی خرا یا کنید رب ساس و آگر اللہ دی چی خلاق سمال پیدا پلی اصمان ازمہ کی فی ستت یا پشکا بو رضو کی, کی یا کمیدار دشکا بو رضو کی بیا استیوا پردالله پر آرش پر بانده یو دبیر اللہ او مدبر آم تلو کارون یو اللہ دی مدبر مامن شفعین نشتا ده سفارشان حصو که اللہ من بعد ازنهی مدر رسط ده اجازة ده اللہنا اللہ چی چاہتا اجازو کی تو بیابا شفعات قیامت کی او کلی چی اللہ اجازو کی او کلی چې محمد و رسول اللہ افتترح ده شفعاتو کی رسطو شفعات چی کی گیا در محبت دو جنا یا در دیر جاو جلالیت دو جنا یا چی کم دینو پزورت زورت و قدرت دو جنا دریوړ د الله جل شنه په حضور کې یو متبره دی یو سړی چې کبدونو یاره زما دې زده نه ني استاد محبت نن چيګو یا رسول الله جل جلاله دې دې جلاليت دواج نه ایا حضور شب شب نارا خلاص کی شفاعت دا منا اللہ جل شانہ جی جوڑ تے محتاج ندی البتہ چے شفاعت آغا چے اللہ جل شانہ تے شازو ور کی اللہ دا اوڑی تے سڑے پانی تے پارے شفاعت وچ لیا ٹھیک نہ آغا وکلی چے پختہ نہ دا مشور لگا مسلمانی سرمانی مسلمانی شام سلمانی اں اجازت ہن تشوی آ قیامت کی بہم یہ آغا شفاعت کبراہ نوں دے سکو دا دیا جائز دی ماں بھی شکرج دا کار کون کې ساسو پر الله دې رب ساسو بندګي دی او الله کوي پاندو نشه ناخلې الیه خاص الله تعالی واپس کېدل ساسو ته ټولو وعده د الله رښتیا دی انه یبدو خلکه شومایو دې هیاتانه الله تعالی په ډول پیدا کوي مخروګه بیا واپس کوي با ماګه جره په جزاو کې اخر خلکه چې ومانوړې صالح کړي انصاف سراته ساجو کفر کړي چې په شریعه تر مګونا د جنان دی په سبب دا غوړي لپاره تخفیف او غریشو قیامت چا غوړي لپاره 10000 زړه والذی یعلو الشمس ضیان عقلی درایل دلات وحدانیت بانی مسله دغه شومامین شفیع الله من هی د الله د تصرفات او درین خلاف دی چې څو دا غوړي حضور رسول د الله د عزان خلاص کی او والذی الله عزوج دی یعلو الشمس ضیان د زولی زیان نور خوند رنا والقمر نوران دانيږي څومره خاووند رانه آزادنور وقدره منازل اندازه کړې د دې نور د پاره یا څومره د پاره منازل ازې د پریوتلو ايا قدره اندازه په دې اسمان کې منازل ازې د پریوتلو دستوري زمير قدره وکړه چې راځي یا مطلب د اسمان ته پاره چې الله جل شنه قایي کیسه منازل مقرره کړی دي خو سې قلدار قدره هو زمينه راځي د کمر ترې د کمر د پاره د پرې وته خاص ازونه دی د دولس برج دي کړه دولس برج دي دولس میاشتې یې میاشت یو دې ولیکن دا منازل په له حسره داد کمي کې او چې یو بیا یې صاحب خلک یې د دولس میاشتې نه انده د شهور د نه یې اسما کتاب نه چتا نوږه په دې کې شایدا دا سینیناش موارد قانونودار کې دی صاحب ما خلق تلونه پیدا کړې الله تودا الا برحمتي ال حد خلق ورته پاره يو فسلو ايات الله تودا يا منازل نمدل تقيم بشوي دا هغه استوري دي چې د چر نو به نوې ان کزا اگر اگر ته په انواولې زات یې نو چې وتران ووتو کوم دی نو دا چې کوم دینو ډېر ان استوريو خاص خاص چې دا سره د په لپاره چې مخکړ کړي وو الله چې دا اندازي مالا ګوري دي سازو لپاره خپل او بل اداره چدا استوریه نور استمئی کما منازل چې ما خبر کړی د سیرو د حکمت او د حضرت علامہ د شینوال حساب نو سیر په قانون عالم کې ندي نو تصرف ندي کدا کېد چې ای چې د متصرف دی د خپل اطلاق ان فی خلق لایلی و النهار یکن تو استلا د و یا چې د نشانی دی خپل چې زو مصادیق د شروت نه ان الله الذين انا تصموا يرجو ان الذين لرزما سرده ملاقات يعتقد ان سازما سرده ملاقات رجاء کل کل په ما ده امید سره رازي کل کل په ما ده خوف سره رازي کل کل په ما ده اقيدي سره دلته په ما ده اقيده سره شو لا يرجو ان چا خدنه سازما سرده ملاقات ورزو بالحياه الدنيا فشال شوي ورزو د دنیا باندې بات ما انو اطمئن شوي دي په دې دنیا سره اي اثروا دا وګړه کړې ایا کسان هم جو عنایتونه غواړي زموږ د قدرت د دلایلونه غاپې لري ایا زموږ تشریح ایا جنا ته تشریح او حدیث دین ایا په وسرته چې څنګه شي راټولل <سؤال> ولای کدا خلک د یو تخفیف ده ما واه نور زيد الوسيدو د پاره اور دې به موقام یو څو په سوالو دې یو کسر کوم کر یو یا کناکا صالح کړی یا دې ربو بیمانه دې داب نه شکې جوت الله پاک په سبب ایمان اورلو ديو مترادفای شيو د ایمان اوري نه ایمان څخه زیات شي يزيد و مهدن يزيد و مهدن دا منلو دا دي شي ياهديهم بيمان دي اذان بنا شيف کي الله جل جلاله سره جوته بلاو خيرو جنت ته دتو ترو بيمان هي په سبب ایمان ديو دي ایمان تواهب کړو دي ته جي جنت ته وزان رسي ياهديهم ياهديهم او مخرب دي کي الله جل جلاله روانا چيم شون یا اهدیهم ربهم ماندار ای یسیبهم بی ایمانهم اصواب بولاور که اللہ پغاجر بولاور که پر سبب دی ایمان دنیو اهدی یا مذبتول یا زیتول یا دی دار خودل یا پر دنیا کی حجتول اول خودل در طور دی بی دار شدی ایمان دی رو دی ایمان دنیو تایز جاربای من تحتیم دید اللہ اندی جنت سن نهرون فی جنات نائم پا جنتونک جننمتون نا دعوه هم فی ها سبحانک اللهم دعوه هم دراد دیو فی ها پو في جنه کداری سبحانک اللهم یا دعوه هم اختل دیو پو جنه کداری اللهم کمشی تجزبرتو انتبتو ایسی نو کار د بدنوي چې پلانشيرا لګاوډه پلانشيرا لګاوډه نه نه صرف مختلف اي استدراوهم غختل <سؤال> د جو پر جنا چې دا دي سبحان الله اللهم يا الله پاتې ته تعالی راځي احتیاج نه ته پاتې موږ محتاج یو یو بيوي ته ضرورت ته وګورې چې پلان کې نو موږ وتاوي سبحانك الله او چې دی الله تعالی را هر کس په اړتیا او ضرورتونو ټپاکي نو خدا غته مشختار شول او و تحیّتہم یؤذل تسلام او کششی پجی چی یا تحیّت او دجو ورکمه بچی چې جو تا تملا شويدا یا تحیّتہم کششی چې د الله تعالی سلام یې غوونه به ومیډه یا دا کلمہ ویندې چې سلام سلام دو دو دی آیا جو بچی سای و جنوانندر دا صفا کشکل پی سالا پا غلوات و غضا دیتا خدا نو سلامه مسلامه زره سلامه کیا بایی پی جنکی خواه آل تا زوال نیشتا مالا ها من زوال آل تا که جگرنه نو خطا کی دل نیشتی خطمی دل پا کنیشتاره او واحد بار ایوام صلا و آخر دعواهم انیا <متازم> الحمدلله رب العالمین اخرې دعا دغه اخرې دعا دغه ما ته ټوله چوکري نعمت نه چ فاجئ شیندا بولې الحمدلله رب العالمین شروع د دنیا امر الحمدلله سره خدمه دلم الحمدلله سره الحمدلله رب العالمین والله <الحمد> یوجل <رب العالمين> الله الناس ا کچه الله جل شانو تاجیکړهو دخل په پارا دشر لک سنچې جو غواړي خوینران فیصله به <عزابه> شې جو ته د جو غنټه درځو جو چې دو چه کن عذاب غاریم ادا بسی که چه تا ماه بر قولیم دا غشان تا ارسری کل کل خیلی کهی که نظامن تاقل زان تا, تا. چندنو دارشان تا یا دی مشکان عذاب زر وخته که نو گخته اللہوی که دیو دا وخته نو کو اصاس بندی ما زرزر زر لَقُزِيَ إِلَيْهِ <سؤال> مَلْجَلُونَ کار با پیس رکڑے لیکن پریده دیو لرا اوه کسان لرا چواه جو نلیقا ناقی دن سادی زمان سر دملاقات فی تغیانی پاکتولا گنراهی و کفر و شرکی بسر کی آمو هون دیو بڑا ایریان تاریان دگرزینو و ازام انسان زرو کل چه ورسی انسان تا کافیر تا و بدماش انسان تا زور و ضرر دعانا ماتا چگه که جنبی هی یا ناسی او قائمان یا پوالاری کل سر پکر که تروتی یا اللہ میکا آیا اللہ ما پاچوا او کل چه کینی پکر سی بیا ما اللہ وی چه ماتا چگه وی او کل چه ولاری کل زی گرزی دور اگر زوشم ماتا چگه وی او ما کشفنا کل چه در اکمانو داغی نظر رہو داغا زرر ک او الله تاسو ومنه کول دی زره بزرره او دغه زره زېړی کوم مره دی مخړی د درو نبی اجازه ستې اې ارزاني دروای زال او مزا الله طریقې خپل زړه له اختیار یو زی آیا مره طراوین زوانی په سنتشي سره او مره چې لواشي علامه کانا رواني پریاشي چې مسجد څنګه وداله شانتي یا مره نشوالی کوي ما رځمانه ایسته مره आम्ही شوالی پخله ګمراه هي چې کوي کالم یذنا ته وایي چې د ما ته پریادار سره کړي دی ولا زرات چې دې ترسته درو دکنه کې چې تا دیو پهلو اجا جمعنا علی ابو ترسلون کے انباران تو اجو دلائل سرا وما کان لیوم بینو نو وجود ما غرون کی پتہ دلائل بان جی ولی زکہ شت جو اول ان بدنا وشوے دلائل شان کار پڑے گندائی پکرا ولوہ کمال امن کامل ما مجرمین جزاء اور کو قوم جرمان تا بیا میوگر زولے داو رسو خلیفہ زینون نظر دید جو گرو کیفتان تاسو څنګه کوی هغه می ورکران تابان کړو هغه په ستا سره ده ستا څخه وي ستا سره کاربا مو ګورو وي وای زه اتوتل علیه مایات نکړه چولې سلی شپجو بایاتونه زمو واجب واجبہ قال الذين يؤمنون يقاسلوا یوم ایتی به قران غیر الله رجل لوړه ته او قران زېدی دې قران نا یا قران مشرور چې پاکیزه زمونږ د خدایو نشيپتو نام په کې وی ها او یا چې څنګه د بدل کړه د بدل کچلا باز باز ترمیمات پیریږي وو کوي څنګه ترمیمات پیریږي وو کوي نن پاکستان آی نه رجديږي د زراعي ترمیم ناراضي ته وایا څور ته جواب کیدا شي وایي ور وایي ما کومې ملګري نشم جز مار پايسه بدل کومه زما ګنښ نشم زما د ښاڼه خانه زما د طرف نه ان تبيز ته تبي نه مګدا ابور جواب یې کولی شي ما ته یک عذاب یې منځي ما ز عبد الله ورزي کنه فرمانیو کوم قران را بدل کوم بیا بیا قیامت کې جواب کوم الله پښتنه تبدیل اوتیان بغیر هی د دمساوی افیان بل غیر دا هم کیدلی شي دادیون ته زيي په هغه ته زيي بل قرانم راوړي تبديل رام نه چې دا بل قران بدل کا بیا دا دا شان د قران نه یې بل چې دا به بدل کړي کن وانو شان او تعالی دا د خدای خو ما بدن بل استله مرتبہ ونه نشو قد الله دا خو خلي چې د خلکو ته ز قران نه بیان و ما دغه نوسته ولی باندې نوسته چې الله باندې را لګلې خدای الله څخه داوې چې دا قرآنا را لګلې دي او بلا درکم به ادبا الله توتا سوتو یکڑے پری قران سرا ادرا یدری تو یکڑے بہو نبی الله اللہ شانتو سوتو قران ا دی یکن ما جو وقت رخڑے پتا سوتو عمرن عمرن اے دیر عمر سن وی کلام ما پتاش کی تیرکڑ دی نہ مخی اما چت خدای عمر شون پیغمبرینه ماشیا ما بنانه کړه او سبنه کوه په سبنه کوه نه ما چا تداولې چې تصوہی کیږي ته ما باندې چې کله الله یې وښو ما دا او د قضا جوړ کړه وې لکه اکر سو غار ظالم دی را اچانے چیلے جوڑے پخزائے بانی دروغ لرایا دروغ نسبت کے داولاق آیا تنبانی اکران داخل گئے اس کلک کامیابی کنا مجرمان لا یفرحو مجرمان نا کامیابی کنا و یعبدون من دون الله العبندگی کے داخل قید اللہ نہ عبادت کے رید اللہ نہ اوختنہ کے رید اللہ نہ ما ہاشین تعالی زروح نہ جو تزر رسول شون نہ ف او کلہ بو تو وچ ولید جو دگا کوی دا عبادت جو بو ہا اولی شفرونہ اند اللہ دا زمند پارش پریشان دی خودی پدر کی اللہ بلر بار کی دا زمند پارش پریش گئی نہ بچا مشرکان بوین کنا وی دا زمند پارش پریش گئی تفسیر ابصول لیکلیږي چې د یو با شکل د ابطان جوړه په سورات د انبیاء او په سورات د کبیرو جوګدا زموږ چې کله چې زب موږ د یو سره مشغول شو عبادت کی دغه ارواح بیا راضي او د دروازه کله راشن خوشاليږي نو چې کله خوشاله شین الله ته چې فرېش کوي ازما حاجتونه الله ته ولاند کی الله جل شانزه مو حاجت پرکې دا د دې مشرکان عقیده وای او امام رازي رحمته الله عليه و نذرهم في هذا الزمان يسشفات سين من خلق بتعظيم قبور الا قابر على اعتقاد انهم قبور هم فإنهم يكونوا شفاعه لهم دروازي و دي زمانه کې د قبورین هم د صورت دی وې د قبرونو تعظیم د لپاره کې چې موږ د دې تعظیم کوو نو بس دا زموږ لپاره الله ته سپارښتنه کوي په خوا ځمانه کې د صورتونو مو مشرکانونه نه سبا د ثري د خور مشرکان دي خور تعوي او له خورشری کنا ها الا ماشاءالله مگر اه... بعض بعض خلک دی جګه وبزمد کی په خوری ته به محفوظی لکه شهدا یادار یو لمه بعض بعض ټول ګورنا او دا ري تر انبيای کرام علاوه دی نو زګا کده نسبوید قبرینو هم دی امام راضي رحمۃ اللہ علیہ یالله دې کې دی ها اللہ الک ویلو جوړه ورس ویلو جوړه ورس پیدا زمونده پارش پریشان دی تو آیتونه دونه الله خبر ورته الله لدا پاک سبحانش دې الله پهل کې نشته پاس ما کنه دز مګی پاکد الله لدا چدې دا اسنه چې جوړی الله خدای چې زنه مانو الله ای زدا نه مانو ما چې ما سره څو هیڅ دار وی ته که مالو مزاج شي چې الله په نازګلونو په دېته پوېته پوې اوسه دا الله په دې کې نه وته خبره دوه څو نو خالد ملای وڑاله وا استلاہ یوک یوڑاله توحیکونه بس استلاہ پیدا شي په شریر سره کله یو فیصله مکی له د الله تعالی طرف نه لو کوځه فیصله وشوي د یو کس کی پاله څنګه د یو <html>استلاہ دی وژنه نازل کی پدیبان یو آیات آیات تکویلی راشی کنه معجزات او کو لو انما الغیب لله دا غیبی آیاتونه چې کوم دي تکویلی یا زابونه دا آيات نمبر 10 کی آيات تشریح نه یې زکه د خبراته نه قرانه خو څوک کوم شو چې دوی مطالبه د معجزه بیا کوله دي کله چې ووڅو موږ انسان را رحمت یو خوشالي انسان را زورتو بیا شحت یا, یا خوشالي یا سلامتی آيات چې موږ نه فراخیدم بارانون او دارگی دادگا منبالی زر را رس دادگی زرارنا چهر فاقر دی بلال دی او دارگی چکم دنوت دی کفر یا دگا دی جد بو قدسالی دی ازا اللہم نال سبتیدو باران مکرون مکرون دی ماکرنا ماکرکه مقر پشریک سره ماکرکه پمناشکت سره ماکرکه ادا الله پایا تل کی سزا کو سره کووای الله سره ماکرن الله بډې زړه سزا دار کې د دې ماکریا تنه زم ماغ علی ګل شی پرشتي لیکل کېال چې تاسو ماکر کوی هو ولذي الله عزاد دې بنت الاقلی شو د تخویفات او په زم ژوند کې وست د الاقلی بیا الله عزاد دې چې تاسو روان کړی استه په وڅیږی پور غولې استي روان کړي استي اوزما سره دعا خېدل هر کړي دی بغیر چې کوم نه زنه فلټول نه او دعا چې کنا چېرونه ما دلر کړي دي اذرنګي په دې دړیا وڅیږی په خانو کې او په خرو په قشرو تاسو سفر کوی عبد زر اراده زر بال باهري باهري جوازونه کې تاسو سفر کوی حت ات ری جاتون تم کول چې تاسو فلکل کې پچېشته باندې سواره و سره جگہ پات سلېدا مطلب موافقه برابره با سره هرو ديو جو خوشاله شي په دې سره یا تاړي او مناسبه نصب یو څه سلېرا شي ما جو چپا ته دریا براوغه او لازمي مکانه په کله مکان دار زين وزنه يقينو کی یا وحمو کی توهوږي چې راگیر پرې شومنګا ماترب ازبره مين باندې هاته وپنا دعو الله من لشن الودین چې بواله الله تعالی په داسال خالص کوم کې هغه په چګه او دوران که خلاص کړو مونږه تا مينوږي پری مې دې مصیبت نن موږ شکر کوم چې فلان نو ځوان خلاص کړي رضاه ما چوي ابو نافل بغیر حق فسابق کو پس مګې کناحات يا بغونه دي جاتي بکو پس مګې کناحات طلب د شرک بکو پس مګې کناحات يا ايه الناس اي خلکو بیا كن تاسو ده جاتي ظلم باري معنا مطلب دا دي چې شرک کو کوزه باري دي نو خپل ځم د پرځ سره او ستر ظلم د دنیا او بیا باز مافه ته واپس کیدل تاسو ته ټول فرمان ما ته د ځان مل خبر بدله درته تاسو لا تاسو باندې تاسو کوې کوم کې وې عمل کوم کی نو یا کینان نم مثال د جوند دنیا په شان د دوه غوډه تزيد فی دنیا د تویا کبه حد دنیا یا کینان جوند مثال د جوند دنیا په شان د دوه غوډه جان ځان او زبو وره مده پره نه فاس کر تا بیه نابات الارضی غډ و شکر سره غیا د زم کیداله څنګه چا کول ماس کله ته یې پرېښکله ونی شې چې مته زوهر واخلډه لشي بللره واځي انده خه خسته شي با ځنه اهلو دمانو ته وشه دغه چې زمونږه جنون قاجر یو او نه هران ته شازاد زماندیش په اداږی دوره دی اجازه الله او را حسینا دلدل یې ریبل شوی فیصله کړی شوی ته وګورئ چې نو پرون پځیږي کوا لاړ لاپړنا ته وګورئ چې دا پرون ورسره وونه زالتا د قرینې الله یا را په قانون پرې فکر پې واللہ یهدى الی دارالسلام اللہ جل شانہ راغو اړتول خلک الی دارالسلامی جنت طرف ته و یاهدى او هدانا شکای الله په ځان پاجو وړیا را شراح مستقيم طرف ته چې هغه قران دے. آدان کی دے. دے. دی آدڑګی اسلام دی حق دی بیا چې د او بشارا تمدا جې د الله جناز خلک په چا سناوو او توحید منلې په دنیا کې له شنوو په اور جنات دې پاک یا چا چې کلمہ ويل مسلمانانو شنوو په اور فتح او تمه بیا نصرت او فتح او الله ورکي وازیادہ جته لا نور دي سرباري نورام شته زیاته نعمت هغه سره نظر ویلو الله هی او الله جل مشان سره دیدار د ټول نعمتونو د پاسه یاتینر ماته ورزوان من الله اکبر دا تشیره د ټول نعمتونو نجات ته ذکر مفسرین دلته چا نظر وی لا وجه الله یای وبنده د جنت شد ملق الینها ا دغه به سلو دروازې دی آیا دا زیادت د دمانه ده چې دیو د کی په زې الله لښ ثواب واجر ور کوي او دا دا هم چې د لوی چېرې معافره تر مریزونه د الله معافره او دانه ګره زیاړت یا زیاتې داونه چې جنت نه نور چې ستاسو څخه کې راځي بل ان تاسو به بل وي دا مطلب دی چې زیاتې ور زیاده دا منو دنیا کې چې احسان تامن الله کوي دا وی حساب به سره نه کوي احسان دي الله او احسان سره شروع کړي نوم بخلا او اجیسرا سیمانو کې شال حساب وکړه شروع شنو هغه تباشو محاسبه چې چاس شو حضرت اشرف جنانو یا رسول الله الله تعالی قرآن کې وی وسو ته حساب یسیر حساب وسو شو با څنګه وي اته حساب څنګه کی هغه نه د له حساب نه دا قوته هغه تعز وي رسول الله پیرښوند اعمال دې حساب یسیر دا حساب نه ډګه حساب دا دي مناقشه وشي ماقشه دي تاوي ولني ما لکړی وای او ولې با با دي کړی دغه د مناقشه وی کدا چې تاسو لازم نو استاد نو وي ګینو بیا وته باور بړباجو رحم وکړي دا ولې شي دې کله نه جواب بیا زما نشته او د وړي ځواځي موږ بیا دښته دي ځکه حقیقت مناقشه وي الله ویدا ټیک دی سیر با اعمال ارز بو توکب ایسپی ګيريا پلان یې عمل نکړیو کنه یا الله کړم پلان یې مدې کړیو یا الله تعالی پلان یې مې هم کړې پلان یې مې هم کړې اخراج بوچی ووچی ووچی په دنیا کې مينو نه مينو لري دنیا کې ماتابه نشو نه و زیادت الدرجه چی نوم دی سړې چا گناهونو کې او بيان څنګه الله ته جنت ولا ولای رغا پټ پت... ولای رحق پټ کړی باندې پټ کړی باندې د جو مخونه څا په باندې پټ کړی خاتلی باندې د جو مخونه باندې کاتارون تورواله اودارګي دړه اودارګي لږی دو کتر سواد کتر دخان ا کتر غبره اودارګي شرم اودارګي غبار دا ټول کترون دی ولله جل الله مستقتیار سپقواله باندې یو مخبه باندې ټول مختورن یار مختورن باندې غولایکا داخل تا سب جن جن چان جو بفرېږي امی شي اغه څو جوابات کاونه کړي په دنیا کې او د پاره سزا باندې خوشاله ده هغه مندري اخرتري به په دنیا باندې خوري مختورن بې نشه سجده پر مين الله الا الله ځان نو څو ساتونکي ته به وي جد پټ کړي شي د دوی مخونه چې ټان کوي او ټوټه د جنا غولایکان سب ناریدا جن ميا دي هم جوفیه پرې کې غلونه ميشه وي و یو ځان شوړو هم د شروځ ورای شي ورآ ټول کومدا ټول سمونه کول بیا به وایم لجنہ کسانو په اړه انتظار دخته زیو پهخته ته پولیسان زرید پاکستانيانو زنهواز کوي از دې اوګستانيانو زنهواز کوي چې څوک شته ووي چې ها چې کله یو سړی تاسو په چېن आवाज کوي چې وډریلا ای 40ا فورډو تی په ورځ انتزرو مکانکم پاکتل زیو درگی ستاپ انتم تاسوهم ستاسو را خدایانم فزل ینا بینهم بل تنبروا و وجدوا قوم مسیقوا قالوا شرکوا وهم و بوی دجووا خدایان هشادارن بر خوندانا اولیا چگندی اود چا بندگی چ شو اله خلق چگندی دی صلی الله علیه السلام تو کیشتا بی مریم استا و زلی الله علیه السلام تو کیشتا خدایان کی نور بزرگان تو کی بندگی کوم چیز من تو ما دتو چیز من بندگی نظم بندگی وکا فَقَفَادِ اللَّهِ شَهِدَنْبَا قَافِدِ اللَّهِ قَوَا بَيْنَا عَشْنَمْ قَوَا اُسْتَاسِ پَمِنسْكِ یا اکنان منگو خوص تاسو گئی بندگئی نا غاپیل دیو بوهی دا اولیاء چاگنان ستا در بادنس خبرو منگو در توجیر بادنس خبرو و نوځي تا په دا قزا کتاب لو یا په دا غوا کتاب لو په بشياري او نفس ماصرفه تاغه مبنجه مشکلی غليدي وردو او تاسو په بشي الله تا چې مولاده دو پریشتیا سره دی کارساله پریشتیا سره دنیا کې ودا ټوکي چې پیر بابا م څخه کوریشي ليزه انم څخه کو دا واشه ټوکي او پریشتي ني مددګار او مولا څوږه الله اغي دا واپس ویشو ځه الله دا څوک چې دا کړې بارنه باران څوک ای الله ولا الی رز میکنه با دا زر ونه ده یا څوک ای تاسو سره کو او مایو چې حی نامیه چې څو راو با چې دا یو نی دمن دینه او راو با چې مړې د را جو کارون تقدیر څوک کئ تدبیر د عالم د چاتلاش لري دنیا ورانه ول اباده ول اسمان برو درول لاند چې نظم کوترول دا ورانه دا د چاتلاش دي مشرک نه تپوز وکا مشرک بوي فسيقولون الله واحد خو بخد خووي فسيقولون چې د مکه مشکان بام داوي چې الله دا کارونه څوک هی ولا انسان تل مشرکینه جميلهم wala insa al-mushrikuna man allazi khalaqal bariata ma khluq min insani ketapos al-mushrikin nau kite da bariya makhluq cha paida kadele qalu je min rabbuna lakinnahum lam yufriduhu bi khalisil qurbani we tol bada jawab u ji inshallah allah allah khulikin farq da je cha goe cha allah bi allah دا اللہ یو دا اللہ بی فرق دے معاہد چگو وی چا ارس کنو یو اللہ که مشرک وی چا اللہ سردان نورم سکو لیشی فرق صرف دارے فسیقولون اللہ دیتا دلیل عقلی ارترافی وی اگر دلیل عقلی دے چا مشرکم اقرار کن جدا یو اللہ کن لا کارون یو اللہ کن وما یو دبیر اللہ رحمه دا مکیر دا قیدہ ومدبیر چوب دے اللہ جے عادت پاکستان دو مشرکین اترا کجالا زی تسر بی ہے مازون بی ہے کاری عالم کا مدبر بی ہے عبدالقادر زی تسر بی ہے زی تسر بی ہے مازون بی ہے کاری عالم کا مدبر بی ہے عبدالقادر نو آیا چاہا بجال مشرک شکبہ ریلی آنا بریلانه تاسوګه د کار عالم مدبر څوک دی؟ حضرت قادری جیلانی شه په دی. الله جل شنهو اختیار محمد رسول الله تبرک کړي محمد رسول الله اختیار څنګه ټول ویژوانته ها څه دی؟ ویژوانته ورکړي دي. وې شو کنه نو مشرک شو. پس یقولون الله فقلنا فلا تكن صور تواجد اقرا چکوې دلا وری ځان نساتې دیشر کونا فذالکوم الله دات کوږی ساز دبر الوالد رب تاسو الله پر سیاست فما زربد الہ کله زرات سری رسدات چې لاګه څنګه چې داخلق ماړولی دي نحقت کلمت ربکا فیصله شوه دا پس ان حق صاحب شوه فیصله قولوا يا انشرکان کما اشراستاسو یی خداران کی مناغاتو یابدل خالک جاون پیدا کی مخلوق لرب بیا کی تو یا الله یابدل خالک الله ول پیدا کی مخلوق لرب بیا واپس کی ام الله فانا تزونو کم طرف تضرولی شوستی قولوا يا انشرتوی کما یجل الحق اشراستاسو دی حساب حساب داران کی شرکاو چی استاس بده علی او باچلو کی منا نسو یجل الحق چلاس نونی شی حق خلق تو خئی هدایت نصیب چی حق طرف تا الله جل شانو حکرت تعالی خي ای الله چې حکرت تعالی خي هغه لایق دی چې دغه ته د غي د بندگی وکړي شي کنا دا غچا چلا یهی دی الا ان یهدى چې دې انتقال <سؤال> دی او زینا بل زیدنه شفوله مگر دا چې بل چا خسته دی دغه زې